На новій орбіті, на вищій. У вестибюлі Маргарити не було. Звичайно, вона на другому поверсі. Чекає його у холі. І там не було Маргарити. Дурна вона поспішати до нього. У неї молодих хоч гадку гати. Де він узявся, цей бермут, що примушує його грати в своїй бездарній комедійці? І в готелі така провінційна сірість, і в усьому місці утепти зараз би до Києва. Не треба йому прем'єри, нічого не треба. Сісти на рітак і Вадлер, а там півгодини в таксі і під Сунда. Будинок творчості. Оксамитовий сезон. Балкон до моря. Ніжитись на лагідному осінньому сонці і дихати морем. Має ж і він право на відпочинок. По 12 годин за друкарською машинкою. Слова, слова, слова, продавець слів, ледве волочачи ноги, стомлений, раптово постарілий, Петруня вийшов на ганок і побачив Маргариту. Вона бігла через перехрестя, навпереріз машинам, що повискували гальмами, але не сердито повискували, бо на неї сердитися було неможливо. Довгонога з розпущеним до плечей світлим волоссям У широкій світлій блусті Сміливо відкритій спереду Поверх вальветових джинсів Таких вузьких, що стегна здавалися основою лука А мідна застібка блискавка, стрілою Він побачив Маргариту І знову захотів жити Поверталося гостре, свіже, тремке відчуття життя Наче замолоду, у Терехівці, душними літніми вечорами, на теплій, ще після спечного дня вулиці, якою щойно пройшов год дівчат. Привіт, екс. Боже, я трохи не збожеволів, чекаючи вас. Він спрагло, ніби цілу вічність не торкався жіночого тіла, цілував їй руку, на хіднику серед натовпу, що обтікав їх. Ой у театрі таке робиться дві прем'єри одна за одною, та ще й бенкет сьогодні. У вас губи, як жарини. Заскочимо на хвилинку до готелю. Хвилини для мене мало, а на більше нема часу. Ваш огидний імпресаріо уже котиться до нас. Скоріше цілуйте мене тут. Я такий, що можу й на вулиці. Але Бермут уже взяв їх попід руки і повів до машини. Я, шановні, не втручаюся в ваші інтимні стосунки. Але морального падіння на очах громадськості схвалити не можу. Розписуючи сьогоднішній день відомого письменника Ярослава Петруні, я передбачав годину для ліричної розмови з Маргаритою як представницею молодого акторського покоління. По графі «Робота з творчою молоддю». «А може молодому акторському поколінню і години мало?» засміялася Маргарита і, звично, наче робила це сто разів на день, ковзнула в машину на переднє сидіння. Бермут, покректуючи, просунув свої тілеса крізь задні дверцята і з полегкістю відкинувшись на подушки, видихнув повітря, настояне на сигарному тютюнові. Я теж колись був молодий, і теж іноді, коли дозволяли обставини, стрибав у гречку, але години мені завжди вистачало, бо я більше дбав про громадське, аніж про особисте. Оближте Іван Івановичу вашу демагогію, сердито сказав Петруню. Машина легко набрала швидкість, ніби і її присутність Маргарити додавала сили та снаги. Я тепер тільки радію, коли підраховую майбутні гонорари та коли бачу гарну жінку. Не забирайте мене хоч цього, ви і так досить у мене забрали. Я, шановні, тільки до слова, присмирів і стих, наче й не було його в машині. Ярослав дав припалити Маргариті і закурив сам. Трохи зарізка він з Бермотом. Спалах, хвилина без гриму. З'ява Маргарити вивела його з рівноваги. Після зйомки він одішле Бермота у рафик і залишиться наодинці з Маргаритою. Та й зараз у машині нема нікого, окрім Маргарити. Іще хлопчика в бурках з червоними чунями, закоханого в Маргариту, однокласницю. «Дочку голови Шептаківського колгоспу!» Він знайшов долоню дівчини, підніс до вуст, лагідно-ніжно поцілував.